بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف لامیم ذالک الكتاب لا ریب فی دا سورة البقرہ قرآن کی لوئی سورت تے فترطیب کی پس دا سورة فاتحانہ دے او پنزول کی وقت یا پس دا سورة متوفی فین او دی سورت کی اولی صد توحید دا پسلو آیاتنو کی او د دې توحید په هیصا کې وای درې حصې وي درې باب او اول دی د پيوشتو آیاتونو کې د دې توحید وای او بیا زویم باب دا غو نه روستو وګت بحث ته چیرې ته توحید او وی اول وی بحث فارغ کید بنی اسرائیل وی د دې تمهید کې او الله قران تصدیق دی او بیا د مؤمنانو په انځور صفاتونه او دغه حکم په دنیا او په آخرت کې الف لام میم د دې په معنا الله پويږي ذالکل کتاب لارې په فی <تصفح> دا کتاب د چنشتې شک پدې کې دا د قران تصدیق شو یو صفات ذالکل کتاب کامل کتاب ده امتیاز یې څه ده لارې بفي شک پ کې نشته ده نو ټول کتابونه د شک نه خالی نه او دا به شک ده خصوصیت یې څه ده هدل دا هدایت تی دا پار دا متقیانو این هدایت تی چی دی حد او انتہا چاہتا نا دی معلوم متقینی ایووی متقین اگه تو چاگی تا هدایت شوی دی دا دی دا, دا پارا ہوئی چی دا قرآن ہدایت ہار چاہتا ارسوک اگه محتاج دی اگر کا متقی بی یادا دی چی فیدا غستون کی پاگی سر متقیان الذین اول صفات المتقین دا, دا دی هغه کسان یمئمنو بل غیب چی مان راوړي پټو لو غیب وسې زونه باندې لکه جنت شو دوزخ شو الله شو انبییا شو د قیامت احوال ټول یایمان یا راوړي که حاضر ویهم او که غایب د پیغمبر سره نوردو مافقانوبان د چېغې حاضې ای نو ایمان را وړي چې غا به نویان راړي د د اقدي سفت شو او ساعال بیایانې دو قسمه په یقيمون نله چا پهابندې کې په منزبان دی ب دنی بعدت پهمن ماره ضپ نامونفقون بعضې د غمالله چېمونږ ورکړې خرج ک دله پلار کې اَلاَ مُؤْمِنَانِ جَدِیدِی اومت سره تعلق ده اوسغا مؤمنان یادې چې د نور اومتونو نه راغلی یوخود نو سواراو نو ایمان راوړل او الزینا کسان دی یومنون چې ایمان راوړي به ماون زله الهه کا پخې قران چې تاسو نازل شوی او ماون زله من قبلک او په هغه کتابونو چې نازل شوی مخکستانه وبلاخرتهم یوقنون او پرز داخرت باندې هم یقین کوم دا پینځه صفاتونه شي ایمان په غیبو اقامت د او انفاق په سبیل الله او سلوورم ایمان په کتاب او قضې کتابونو او پینځم پرز داخرت باندې حکم د دنیا کې دارې علاء کعلا ودم ربیهم دا پینځه صفاتونو اله خلف چده قسمه الاردی یا په پوره بیان دی طرف د خپل ربنا اولایکهم المفلحون هم دا قصہن کامیابی الله او ځن کې امخ کې هدایت ته اشاره شو چې خدای للمتقین او دا خلق د قران په دا رباند برابر دی تیو جماعته د مؤمنانو بل ذکر کې د کافرانو مختصر ده دی پا مقابلکی ایناللزین کبرو بیشکاو کسان چین کاری کرده دیدی مخکو بینزو سی با تونو نا چه بیان شو سواه و نالیم برا برا خبر دا پا دی باندی اعنظر تا هم کتو یره دی لره پی هم برا عملم تنظر هم دی لره لا یؤمنون دی ایمان نرولی دی حال بیان شو حکم بیان شو او یو سی په تاسو چې سوال نه لې ور بسيطه واجب بیانې چی مان ولې نه راوړي اتمام لا علی قلوب همور والذی پزړونو باندې پاله سمه يم د دې په وګونو باندې علی غشاوته د دې په سترګو باندې یو قسم پرده ده و لهم عذاب و نعزویم دید پارا عذاب در دیر لوئی دادویم جماعاتو دمومنان و مقابلہ کی کافران داغی ذکر کو جسوا و او حکم دنیا کی ختم اللہ حکم باخرت کی و لهم عذاب و نعزویم درہیم دا او داغیم دیارلس عبونا و عباستونو بیانی و بیاد آغی حکم و الناس بازی دا خلقنا من یقولو آغا سوک دی جوایی آمننا باللہی منگ ایمان راوری دی پالا باندی و بالیوم الاخره و پرست دا آخرت باندې و ما هم بی مؤمنین اللہ وی دیم و ایمان دا زلی او دا دی دا ایمان صرف دا جبه سوال پیدا شوه چدا ولې وی بیا دې کې مطلب دی نو مطلب یې ذکر کوي قران يخادعون الله والذين امنوا دې دقیقې دا الله سره یا د الله پیغمبر سره ولې ذکر کوي د الله پیغمبر سره ټگی کول داسې دي د الله سره والذين امنوا وغمکس انصرت مؤمنان دي وما يخدعون الا انفسهم ديته گنیش کوله هیڅ یا سره نا لاسره او نه پیغمبر سره او نه مومنان سره موږ ټول ځانونه سره او ما يشعرون او دی پوی گن شعور پکې نشته چې شعور چا کینو غزان سره ټاګه کنه کوي دا مطلب بیان شو اوس علت بیانې په قلوب مرذون دي په څورو نو کې مرزدې ایلا جی نه کوي نو فضا ده او الله او مرضوان مزياتي الله حمارز دي ولو معذاب عليم دي, دي پرعذاب دردناک دي بما كانوا يكذبون په سبب د حقیقت دي به هميشه دروغ وي دا, دا دعوت مقام دي دله دعوت ورکول شي امر بالمعروف نهی عن المنکر کونهی عن المنکر مخکې کی زکه دې ضرورت زیاتته اذا قيل لهم كل جئويل شديدا اپ نصیحت کی لا تفسدو فلاردی چې فساد مکوای پز مکوکی قالوا وایدی انما نحن مصلحون بشک مږه ویسلا کوونکو یو انما نحن مصلحون کی اشاره دغه زمانه مؤمنانو ته ده چې خاص کر اصلاح کو او دی اصلاح نکې تاریخ الا خبردار ان هم هم المبسدون دعونا بقانچ دي هم دي فساد کوي ولکه لا شعورون لیکن دي کی شعور نشته نو فساد ته اصلاح وای او اذا قيل لهم كل جويل شديد امنوا ایمان راوله کما امن الناس څنګه چې ایمان راوله دي نور خلقو صحابه کرام الناس الالف لام عهدي صحابة الكرام قالوا وَأَيْدِي أَنُؤْمِنُوا أَيَا مُنْغَ إِمَانْ رَوْلُوا كَمَا مَنَ السُّفَاءُ سَنْتِ إِمَانْ رَوْلَدِي بِي وَقُفُ خَلْقُو على خبر دار إنهم هم السُّفَاءُ دَا مُنَابِقَان فَخْبِلَقَ مَقَلِّي ولكن لا يعلمون لیکن دي نفو يقيم نوعقلاوتاو <تصفيق> صالحان او تصوفه هاوی د واجدار چ دي چې جهل لګا او شان ذکر شو چې الله د غي ایمان معیار کو چې داس ایمان ما ته مقبول دي دغه صحابه کرام په دي منافقات ذکر کړي او دغه خبره تفصیل کې جدا کمزې دي وي چې امننا بالله او بالیوم الاخر دي زېخې اذا لقوا الذين امنوا كالجدام النافقان يوسيهم المؤمنان سرى قالوا ايدي امننا من غيمان راوله واذا خلو الى شياطينهم كالجدام شياطينهم شرانوا شيطانان سرى قالوا ايدي اننا معكم استاذ مرغريو غري وتويتازو چې دي مؤمنان سراناسوي اذی وی انما نحن مستهزئون بشکم گا ټوپیکون کی یودي مؤمنان سرا الله یستهزئ بهم الله بسزاور کی د ټوپو دی لرا خو د سزاور سزاونه ځکه یستهزئو ځکه نور الله ټوپین کی چا کول و یموتهم او مهلت ور کی دی لرا فی طغیانهم په دې خپل سرکشه جهران اپریشن وی تر دي اعمال ذکر شو بعد اوس یہ حکم ذکر کئ په مقابله د مؤمنان او ک مؤمنان د پاره ویلو چې المفلحون او د دې لپاره سوئ اولائک الذین اشتروا الظلال تبل هدان دا کساندی چې ولستا گمراهی په بدله د هدایت کې هدایت کمزې او هر ماشوم چه اللہ <سؤال> پیدا کینو پا فطرت و پا توحیدی پیدا کینو و کله کلده بلوغ تا ورسی او بیخ پل قخایی نو ایمان او توحید و و غیلرک و گمرهی واوسطا و مارا بحط کامیاب نشو تجارت دی او ما کانو او دی بچری لار اونمومی تدی کوپر دیر دونگیو الله علی مثالنو بیان دی اته مثالیا دے کافر سرلگی تمہ کی والو نبی علیہ السلام راغ او غیت دین او د ایمان رڼا اوکلا او غی انکار بوتو الله ته پیغمبر کوتنو مثال خدا سے دے مثلا کم مثل الذی استوقد نار مثال دې کافران او د پیغمبر سره داس دے لکه او شان دا صلی چې په او خلق ناس بجابيره تیار کي پرادو فلم ما حولو کله چرناو کله ديورو چابيره ددن ذهب الله وبنورهم نبوت الله رنا ددينا وتارقوم في ظلمات الله يفسرون او دي اپري خو دو پډيرو تیرو کي چيس نويني سوم بکمون عمي الله دی. وی دی پشاند کانو او پشاندل اندو د چاळाګان دی نو ډیرم بالګیدو ته وجینه او ته عین کانو او چاळाګان او لاندو وی زی کانو دی دا ورېدو د حقنا نه او دی چاळाګان دی دا وینا د حق او دی لاند دی دی دی دو د حقنا نه فهم لا رجعون دی پس دین واپس کیږي ایمان ته ازو یې مسلمو منافقانو ذکر کې چې مدینه کې دا حلق پیدا شي چې ناسبو په قران به بیان دا دو نو دی بداسیو چې یاทุนه بارالو سختو د جهاد او د صلات او زکات نو دا په دې پت لګې دو وګونو کې وې جو دیوژن چې نه یورو بل دیوژن چې اسنه زموږ لري ته ایمان راشي ایمان زموږ د پاره مرغ ده او کله چې ذو خوشاله یا تنبو ذیو په ګټه و نبيابا په ټولنه مخه مخه کې ذو او کسویب من السمايه یا د قران مثال پشان شان د باران دی د اسمانه فی ظلماتن چې باغی کثیر یوم وی ورعتن او تندرهم وی او برپونو بجلی هم وی یجالونا سوا بهم او کوم حلق چرګر شوی په باران کې نو ګرځي غتخ په لیفي اذان هم بغوګنو په لوکي من السوائق اذا وجي ذ تندرنا حذر الموت ذ يري دمرګنا والله محيط الملكافرين الله په دې نشخلاصې دې چې بغوګنو کې غتي ورکی اللہ را گیرون که دی کابی رانو لان و دقا سی منافقانو چی با قرآن آوری دو روگونو که بیگوتی ولی دی یری ایمان نا د ایمان دی تمرک کاری دو من السوایقی که لی بلان داخل شویدی نمانا دی جنس پیدا کهی اکمون ماناو کودو وجه د تندرن رو سنوخسان پا کنیشت یکا ذل برق یوختف ابصارم نږدې یو بجلی د اسمان چو تختې نظرونه ددی کلم اضا علم مشوفي هر زل چرنا کې دیتم به دی روان شپاوې کې پیدا ظلم علم مقام وکړه چې تیارو کې پدی باندې نو او دری کې بجلی مطلب څه ده منافقانو لپاره د اسلام دا غلبا او د اسلام دا ترقی او کمال دی با تکتی نشو دا دی اغای ختم کرده چه اسلام را آغای لکسن که برا اسمان که پلاکوشی ازمون دا بجلی و تختی دقا سی پا دی با اسلام دا غلبه دوم رضیات شوا چه اغا نظرونه ولو تختوله دا دی دنیا آغا ارسی ختم او کله با جديد تپ اسلام کې خوشالي ملایېدان او جوړ روان بو او کله چې و سختي راځه نو بس او بد لري جهاد له نزو هجرت نشو کوله ولو جعل الله <سؤال> لزاب و ابصارهم کچره د الله <سؤال> خواه و अवेستي به ود دینه وغونه ددي او سترګې ددي د ظاهيري به تی نقص دي والله رسول کینا چاوي چې دا خو نشی که ده نو اللہوی ولی ان اللہ علا کل شین قدیر بشک اللہ پارس بانده قدرت والا دي. دا قدرتی اشتا چې چه دنیا کتینا دان اعمتو نواخلی دا اللہ رحم زیادتی نو ادیده پوری تم و پاگی که درو جماعاتو نو ذکر دینا رسط و اصل دعوت قرآن شورو کوي توحید او د متقین نو ځاحت کوي چې متقین شکر دي او د توحید او پاری باندې پنځه دلیلونه عقلی او د هغه سماره یا ایه الناس عبذو ربکم اې د ټولي دنیا خلق یو او ګنې پر رب ابن عباس سوي وحدو ربکم ول عبادت اغه سوي چې په توحید سره چې توحید په گینې نه عبادت نه رح راه عبادت چې قران کې ذکر شي ابن عباس کوي نمبر 3 توحیدی تا دعوا اول دلیل الذي خلقكم اغذات چې تاسو پیدا کړی یې پر نفس کې وګوره ولذین من قبلکم او خلق پیدا کړو چې تاسو نه مخ یا تاسو هغه مشران او ملب پیدا یا ولذین من قبلکم تاسو چې د چا عبادت کوي الہ او تواي په ځخوم پیدا کړی سورته نحل کې بیا تایید راځي لعلکم تتقون دې عبادت فائدې سودا دې د پاره چې بچی راځا په دا دلیلونه د ذکر کول انسانانو په نفس کې په ذکر کې آفاقي کائنات کې الذي <اللزی> يغزا تيجعل لكم الارض فراشا وتشقر ذول يستوى الدارز مكفرش والسماء او اوزماني جوړ کړل دي چت او درم فانزل من السماء مان او نازل اذا السماء نوغو فاخرج به فسرو باسي قد يوغو سرا من الثمرات هر قسم میوي رزقلكم دپاره دخراق استاسو په دا پنځه دلیلونو شته تر دې ځای پورې سماره یادا الله د رکړی تاسو نه او تاسو نه دا وایلی چې ما سره شریک مکه وایې بس فلا سجعلو لله اندادا مگر دوي الله سره شریکان وانتم تعلمون او تاسو خپويږئ چې الله سره شریک نشته یوداما یا خپويږئ چې دا کارونه بل څوک نشي بغیر د الله نه دا وځه کړ شو یا سر د پینځو دلیلونو نه په دې په قران دا په قران راوړی وې دا د کتاب نه دی الله تصدیق د قران ذکر کوي او پسې او د پیغمبر وین کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا ا خلکو ک تاسو په شک کې دا غي کتاب نه چې موږ نازل کړل دي په خپل باندي باندې نو دی حل دی رسان دی دا شک با وصل ری شی فعتو بی صورت مثلی تاسو مرال او جور که یو صورت پشاند دی قرآن او یواز تاسو نا و دعو شوادا کم من دون اللہی راو بار و مددگاران بغیر دا اللہ نا چی سمر دی طول راو بار ان كونتم سادقين که تاسو رښتینی یا په دې خبره کې چې دا قران د الله کتاب نه دی قران ډیر 파سانه طریقه باندې حل کو چې بس دا شک په وسوږي تاسو عربیې په خپل عربۍ باندې ناز او فخر کوي تاسو یو سورته جوړ کړئ او اذنا سورته فئن لم تفعلوا کجردا کار ومنکو تهو چرې نه ش کولی نقرران ترغب ورکي ن ش کولی د پهځان رحموکې ځان بچکې د وور نه ځوک ب کوی شي نو داې چې ایمان را وړی ف په نهلتې ځان بچ کې د هغې وور نه و قوان نه سو هه چې او ګټې کاافران او غټي یا دی چې جاننم کې پیورتی زول شي لکه د کویلې په شان او یا غټي چې دې تن خپل بوتان جوړ کړیو چې کمه غټي د دې په الهاو کې لگے دلی وي یا غې له درګاونو جوړ کړیو هغه باندې چې رجاهنم کې او ورځي چې داس تاسو اساسان اوعده للکافرین دا جهنم تیار شوی د پار د کاگرانو دته تحویو ویل په وړاندې استلګ تخویب ذکر شو ورپسې بشارت ذکر کی د مؤمنان ابشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ای پیغمبر عزیز ورکا که سان تا چی ایمان راول دی عمل کې صالح په طریقه سنت دسو ان لهم جنات تبشکا خاص د دې لپاره جنت نزی تجری من تحتها الانهارو چه بایگ بلان دیده ونو داغینا نهرونا قلما رزقو منها من سمرت الرزقن هر وقت که چه ورکلیش دیده د دی جنتنا دمیو داغینا پراک قالو بوایده جنتیان هازل لذی رزقنا من قبلو تا فاغمیوی دی چه مونگل راکلی شویف دنیا که چودا مانا ولیکن دا معنا کمزور دی سکه دنیا کې دومره ميوي کمزوري چې کل ما استعمال شي چې دا جنت هغه ټول ميوي په دنیا کې وي چې دیغه موږ لراکل شي وي به تر دا دا دا خواغه ميوي دي چې راکل شي موږ لالګون د مخ کې رنگ به یو شانتي همدا یو بوتوي چوفر رنگیا غسه د افندبدللي او تو بی متشابهه راړې وشې دي تامې وي د جنت او یو شان پرنګ کې وجدا وجدا پخون کې ولهم فیا زوج متطهره تن د دې جنت یاند پار په دې جنت کې بیویانی دي پاکې دار ایبنا دار نقصان نه دارې پلیتې نه وهم فیا خالدون او سلورم نعمت دارې چې دې په دې جنت کې همې شي بشارت ذکر شو دې په قرآن به درازو چې دا الله کتاب زکه نه چي دې کې مثالونه دي چې مخکې بیان شو مثلا هم کما الصلل الذي استوقد نارا دی وی الله اعظم الله ډیر لوی ذات دی چې هغه د مثالونه بیان نه دا د شانس سره مثالونه مناسب نه دي الله دا غوښوي جواب کوي چې تاسو د مثال په حکمت کویږي ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بیشک اللہ باک نکی پروانس آتی چه بیان کیو مثال لی مثالونو نا بعوض وطن که دماشی مثال وی پا ما فوقا هم یا بدن کی لکا او یا زیادت دینا پا کموالی کی لکا وزر دماشی ولیکن دې کې ډېر لرې حکمت چې باغ تاسو نه 보이ږي او چې مثال بیان شنو خلک دوه قسم شي فامالذین من فساق سن چې مؤمنان دی په یالمونا هغه ته د مثال لرې علم حاصل شي مؤمنان جلای دی قران کې نو علم سره یادي دی. علم دې لوي شي بس دې پوه شي الحق من ربهم چې دا مثال ډېر حق دی او ډیر د حکمت ته طرفا دربط دینه ومن الذین کفروا وکسان چې کافراندي فیقولونا رغیک علم نشته شوره ډیر دی چې کوم خلق سره یې علم نې کړه هغه شور جوړه ډیر دی فیقولونا غیشور جوړ کې وای ما ذا اراد الله بیا زما مثلا څه مطلب د الله قديمي سال سره چې بیانې کو تاخذ من خدا یانو بیزاتی وکړه الله سره مقابله پیدا شي او پزت کرا شي دیسوال کو چې دی مثال کې څه مطلب وو الله جواب کوي چې دي کې طاقت وو خبرې وکړه یذللو به کثیرن الله ګمرا په مثال سره ډیر خلق چې دی په بدو غوړي و یا دی به کثیره مدد کوي په دی سره ډیر خلقتان ارضی که ده قرآن دادو خبري بیانی خواه خواه خاص کر سور ابن اسرائیل کی چرا گلیو چه شفاؤ و رحمت للمومنین ولی عزیز الظالمین اللہ خسارا تا دو مطلب بی و ما یضل بی اللہ الفاسقین نگم را کی اللہ پدی سرام فاسقان خلق فاسقان نمر دلتا کی کافران بی سکر قرآن دری العالمي بیان وکړه او ټوله د کفر دي الذين عن فاسقان او کسان دي ینخذون عهد الله جمات یواعد الله د توحید من بعد میثقه پس د په خوالي دا غینا هغه د توحید یمات کړی یو ترابې دی وقام دي او د عمل و یقتعون ما امر الله به ان يوسولا. او کټکې هغه رښتې او تعلقات چې الله امر کړې پغې سرا چې دا به ساتلې شي پیغمبر سره تعلق او سنت مرابله سره تعلق په لوانو سره تعلق دا, دا الله حکم دی کنه او دی هغه کټکي او دریم ويفسدون فی الارض او فساد کوي پزماکا کې ډېر اولایک هم الخاسرون ترکه سانتا باندې بدا سلوورم خبره وا بین زما چشوباو په قرانه دا غي جواب وشو چوبګه ما خبره کوي سلوور نعمتونه بیانې الله کیف تک فرون بالله وکنتم امواتا سرنګي شرک واید الله سره د کفر په صله کې چې بارا شي زمانه دې شرکی په لمانه علي چې سلا واسرنهخه سرنګ شرک و تاسو د الله سره وا امواتن او تاسو مړوي په احیا کوم الله ژوندې کړې ثم یمیتکم بیاووم ملک یی ثم او بیاووم ژوندې قیامت کې هر دغه قران د درې حاله انسان موت چینو پیدا او بیا حیات چی دنیا کی پیدا بیا موت پیرا غی قبر تلار نو بیا حیات تی پا آخرت کی دی با قیامت کی پا ربنا احیی تنسنا تینی احمد تنسنا تینی و احیی تنسنا تین دو دل دل مرکڑیو دو دل دل جون دکڑیو سمیلی ایو نعمتو چلی اللہ وی اما پیدا کری دویم نعمت دنیا دو آرشیم استاسو پیدیل پیدا کری و اللذی اللہ آغا ذاتی خلق لکم ما فی لرد جمیعا پیدا کری استاسو پیدیل پار آغا سوج بزنکا دی طول سم مستوائل السمائی بے ارادا اکلا پترب دا اسمان و سوواهن سب آسماوات برابر اکلا غی لراو اسمانونا او بکل شین علیم اغلا پاکسو باندی پوئیگی تا دویم نعمت در ذکر کئی نعمت تا دم علیہ السلام خلافت چا دم السلام لرمی دنیا کی خلافت ورکو اصلا لورم بذکر کئی جا غتم علیکو زجدہ وکڑا تا طول نعمتو نستاسو دی قال و اذ قاله ربك للملائكه ايات كجيز و رب استعملائك ان جاءل في الارض خليفه چه زه پیدا کوم پزماک کی او نائب او تابدا خليفه معنا تابدا قالوا اي ملائكه تجعل فيها تفاذاك پزماک او یا دیو جناچی خلیفت و ضرورت علی رازی چی پساد جوڑ شکن معلومی چی دیو پساد کئی فیس پی کت دیما توی باوینی دیو بل پساد نمرات شرک او دیس پی کت دیما نمرات ظلم و نصبحو بحمدکا او یا اللہ منگخو تصبیح وای استاق حمد سرام و او باقی بیان او تا لرا یا د خپل ځان صفائی ډیر اكو استاد بار تر راځي قالو الا اني اعلم ما تعلمون زپو یې ګم پاهاسو چې تاسو پرنه پويږي انسان څه شي ادیکي سمره صفات او کمالات دي الله م آدم الاسماء كلها للتعليم ور کادم علیہ السلام تا د نومونو ټولو ثم عرضهم على الملائكه يوبيلوان دکلو ملائکوتہ فقالوا الا ان بيوني خبر را کمال را باسمایها اولای ونمونو دیس زونو سرا ودي په صفاتو سرا ان کنتم سواجدین کتصورشتنیه قالوا سبحانك لا پاکی دا تالرا منتحس علم نشتده لا علم لنا لائنه پر جنس منتحس علم نشتده اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا مَغَرَغَ جِتَامُ لَاسَ علم رَاکْلِ دِهِ اِنَّكَ عَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ بِشَكَتُ وَعِلَمْ وَالَوْحِكُمَتُ وَالَيِّمُ تا دو ملائکو اقرارو او نفد علم غیب جدا غیبو حال صرف اللہ ولایکو یم متعلم نشته قال یا ادم انبههم به اسماءهم ولای ادم علیہ السلام خبر کدی لار اپ نمونو د دې سونو سرا فلم انبههم به اسماءهم کلا چی قال او یلا الم اقول لكم ما نویر تست انی اعلم غیب السماوات والارض جزقوی و تمام غیب دا سمانو دا زمکو شو چې منو نبی الغیب این غیب, غیب السماوات والا رو اغمات محلوم دی و اعلم وزپویگم ما تو بدون باغسو چتاسو اخکاروائی و ما کنتم تکتمون اوغا چتاسو اپتساته وزیلت ثابت شو ادم علیہ السلام نو صلیل ملائک ته امر کوي چې د تعظیم کوي وایي وقلنا للملائک تسجدوا لآدم او یاد کړئ چې ویلونه ملائک ته چې سجده وکړي آدم علیه السلام ته یا په طرف د آدم علیه السلام پس یذو سجده کړې واټولو مگر شیطان نو کړی ولی سعذروا ته نه خبر انکار او کو واستكبر ازان لویو ګاڼو وکانا من الكافرین او ګرځېدو د کافرانو و خپلنا یا آدم اسکن انت او زوجک الجنت او ایمون بی آدم علی السلام ته د عزت ته پاره چوسی غته او بیویست په دې جنت کې وکولامین ها او قرات کوي د دینه رغدا به چې کوم دېستا سوتوا لکوخی ولا تقربوا ذي الشجرۃ او من ذی کیږي دی, کی دی ونیثان او کنيز دی شوه اخرا کوم کو من الظالمین وشے وزن سره نقصان کوونکی بازلوا الشیطان عنا پس اخو یا ولدی دوار لرا شیطان پدغه ونی سرا سر فخرجوا را ویس تدوارانه ماکانا فی تاغا زینا چی دی پا کیو سی دا وقلنا هبی تووی منگا چی کسی بازو استاسو دا باز دا دشمنان دی وسو یا استاسو دنیای جوان با بل سراد دشمن ایم سوک با دی بلیس او سوک با تالا بندیانی دا دی جوان با دغسی ولكم في الارض مستقرن استاذ په ربزمکه کی زید وسیدو دي او متاع الٰهين او سکه دا تر وخته پوری ادم عليه السلام پریشانه کرا له سوال کی دا الله او سوال او دعاء دا الله نستقر کنه فتلقى ادم من ربه کلماتن پس دکړه آدم علی السلام د خپل رب نا فتاب علی الله باندې مهربانی وکړه او توبه ولې قبول وکړان دا سلورم نعمتو انه وتواب الرحیم بیشک الله توبه قبلونکه مهربان دی او سلورم نعمتونه په دې شپګم کې ذکر شو ور یو دلیل وته ویلیو چې کوڅه او بیا وې کوڅه نه حکم یاوو فایدی دو بیانول یو دونیي فایده واه مخکې ذکر شوہ چې بازو کوم له باز نهادو او بل ديني خبره یو ته کړی و درا کوزيدو په وخت کې قل نہ بیتو من اجمعیا او مونږ چې کوڅه دې جنت نټول فیم ما یات انکم من یودن پس کو چې راشد استاد ما طرف نه بیان پران فمن ته داهسو کې تابدار وکه زما د کتابه پهله خا پهلی نه به یره پهدي باندې پرتون کې وې ولا یزنون او نه به غمجن شي په تیرشي وي اومر پسې والځ نهکهفرو او کسان چې کوفری وړه په ړکې و زبو به آیاې ناو دررو جنیکل په جبه اولائه که اصحاب نارده کسان جهنم یان دی منفیاء خالدون دی او پا جهنم که همیشه ایم دو بابا ذکر شو تمحید او یو باب چپاگه کشپک خبری وی ازینا پس در این باب ده خیری یو پاگه کبا او فصلون اید بنی اسرائیلو هر فصل کې وجوداه بنی اسرائیل و حال بیان دي دا اول فصل او باندې کې شپږ خبره درې عیبونه د یهودو چې تحریف کټمان حق او ترک عمل لري او درې خصوصیتونه د مؤمنانو چې صبر صلات ایمان به آخرت خطاب کوي خاص پس د خطاب عام یا باندې اسرائیل ذکرونه مت یلتی اناعلیکم ای بنی اسرائیل اولاد د یعقوب علیہ السلام یاد کئنه شکر ادا کئ زماد نعمت هغه چکړې مې د پتا سو باندې ورن نعمت کی عمره چ زماد نعمت انعمت کی بیا راځه ما کړې دیدو پاره وې چې اکثر خلکو د نعمت نسبت بل چا تکو الله ما کړلې پتا سو باندې و اوفو به احدی او پورا که وعده زمان توحید او فی با عهده کم پورا بکم وعده جنت تبا ام بوزم و ای آیا فرحبون او خاص زمانو یری گئی پو ظلونو کی و آمنو بمان زلتو ایمان رو رای پاقی کتاب چې ما نازل کرده و سود دقل ما معاکم تصدیق تید آغی کتابنو چی تاوسر دی و لا تکونو اول کافر به او مکیګه دا اولنه کوفر کوونکی په دې قران باندې اسنه چې تاسو ته قران راورسې او تاسو یې چې لانو سللېو نمن نه نهه سوچو کې فکر وکې اول په تو حرمه کوي اول په فکر او سوچو کې یو دا معنا یا اول کافران به ازګه تاسو عالمان یې خلق تاسو پسې دي ایمان بو اول ایمانی استادو کوفر بو اول کفری ولا تشتروا بياتي ثمنا قليلا او محبت لدنيا فريده صدق کو فرض سو دوي نه چې دنیا سره محبت دي دومره چې دینم په خرڅ کړ ا دنیا مو واهسته ما خپل زما د آیاتونو په مقابله کې د دنیا لګه ويا يا فتقون خازمانو یریګه په ظاهر کیوم ولا تلس الحق بالباطل او تحریف مکو مګر ډوټ حق هک د باطل سره اسلام د يهودیت سره دی وېدا یو شی وقت تمو الحق او پټو ها خبرې چې اسلام دی وانتم تعلمون تسخپويګې چې د حق دی او استاذ الدین باطل له منسوخ دی د مؤمنانو هغه د خوشی په توګه بیان وی وقیم الصلات پابندಿಕೆ کوي د مانځو پنځو وختان استاجب ماننه که روبیندا وختنه اوز به پینځه وختونو اس کاي کې او رکوع کوي سرز رکوع کون کون هر د کار به په تنظیم سره کوي په جمع باندې تنظیم ته اشاره دي اتامرو ننا تاسو وینا کای خلقتا د پیغمبر سره دینه چې بچا ته پوسو کې محمد صلی الله علیه وسلم څنګه دی به حق فتبعوا حق زې ور و تاسو ولینځې و مونږه فریده الله وی ګور نور خلقتا تابدارې امر کوي وتنسونان فزکم ییرکل يم دی خپل ځانونه تم تتلون الكتاب او حال دارې د دې کارونو سره سره د تورات پروتي او له له هل دا رجه تاسو بیانوي توراتو چې د کتاب دې او له تاقلون دوم را سوچ نه کوي واستاینو بیسوا پر امداد وغواړي د الله نه باقي وسیله سره چې شرعي وسیله ده قصده صبر او صلات عمل صالحه امداد وغواړي د الله نه په صبر او په مانځر باندې لنا کبیرتوم بیسکدا کار ډیر Grande تکایو خلق نشي کولې کنه الا للغاشين مگر پغه چانه دي ګران چيري دي د الله نه الذين وكسان يظنوا متايقن کي انهم ملاقو ربهم چديوه ملاقات کي د خپل رب سره وانهم اليه او ييقن کي چديوه دي الله ته واپس د حساب کتاب ده